Capsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, la música de la formació Santana. Deep in the jungle, beyond the reach of greed, you hear the voices of spirits with the frequency of light, making sounds. Like ofmunica D'aquesta manera i en el dia d'avui, amb aquesta càpsula musical us presentem el 25è àlbum d'estudi de la formació de rock americana anomenada Santana, una banda formada a San Francisco l'any 1966 per al cantant M estadounidenc que guitarrista i compositor Carlos Santana. Al llarg de la seva història ha tingut molts de components, molts de membres i també moltíssims enregistraments, fins arribar al punt d'aquest que en el dia d'avui repassem, un disc anomenat Africa Speaks, publicat l'any 2019. <totipos> Un lbum produït durant una sessió d'enregistrament de 10 dies per Rick Rubin als seus estudis Shangri-la a Malibu, durant els quals i en poc temps van enregistrar fins a 49 cançons. Rubin i Carlos Santana varen fer servir una banda de 8 membres, la qual incloïa a la dona de Santana, Cindy Blackman Santana a la bateria. senzill en d'aquest àlbum va ser la cançó anomenada Breaking Down the Door realitzada el 19 d'abril de 2019 Al gener del 2019 Santana va realitzar un EP anomenat In Search of Mona Lisa que va servir com a preàmbul al Llarga Durada l'àlbum va debutar al número 3 a les llistes americanes del Billboard 200 Africa Speaks, com el seu nom indica, és un àlbum inspirat en la música del continent africà i s'ha anomenat com una fusió única de rock, música llatina i jazz. Molts dels temes de l'àlbum varen ser enregistrats només en d'una sola tacada. L'àlbum porta també i conté les veus de la cantant espanyola Buica. Buica. Fui l'olata, que cachí, De totes les anècdotes del disc, ens quedem amb l'original. Al gener del 2019, Carlos Santana parlava amb la revista Rolling Stone sobre la seva nova música, explicant-hi com li va comentar amb el productor Enric Rubin. «Sé sí que has treballat amb tothom, des de gent com Johnny Cash, el Sun Red Hot Chili Peepers o Metallica». Aleshores, en Enric li va contestar «Bé, i què t'interessa fer?» després d'aquesta pregunta d'en Robin Carlos Santana va contestar res més que música africana així que t'ho pots creure vàrem enregistrar 49 cançons en 10 dies va ser molt divertida però era com una tormenta com una tempesta d'aquelles impressionants per enregistrar 6 o 7 cançons cada dia va ser una cosa fantàstica amb diverses estrelles convidades i cantants però només hi va voler dues dones en Laura amb volar i la buica totes dues van dir que sí i varen participar d'aquesta manera amb aquest disc que ens porta aquest nom, Africa Speaks, de Santana. Pues exitós, com va sortir el mercat discogràfic publicat per Concord i Suritone Records el juny de 2019, amb una venda equivalent de 57.000 unitats. En la seva primera setmana va debutar el número 1 del Top Latin i el número 3 del Billboard en 200 i, a més a més, l'àlbum de música llatina amb més vendes d'ençà del àlbum Fórmula de Romeo Santos del 2014 i el més interpretat en música i en veu espanyola de d'aquell àlbum del 2014. Africa Speaks, un uh, àlbum excel·lent que avui hem recordat amb la música de Carlos Santana i tot el seu grup d'acompanyament. El recomanem especialment aquest disc del 2019. Us deixem amb uh, una peça d'aquestes que formen part del disc Paraïsos Quemados